Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajina ala Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Amin. Ha mim. Tanzilun min ar Rahmanir huu umetoka kwa Mwingi wa mwenye kurehemu. Kitabun fussilat ayatuhu Kur'anan Arabiya li qawmi ya'lamun. Ichi ni kitabu kilicho aya zake cha kusomo kwa kiarabu kwa watu wanaojua Bashiran wa nadhiran faaaradha aktharuhum fahum laa yasmaun. Kitowacho kabari njema na chenye kuonya. Lakin wengi katika wao wamepuza wa hivyo hawasiki. Wakalu kulubu fi akinati mima tadauuna ilaihi wa fi athani na wakur. Wafi ahen ni na waporru wameini na wabaini kajabu Thmal inna wamilu Na wakasma, nyoyo zetu zimu katika vifuniko kwa hayo unayotuitia, na masikio yetu yanauziwi, na baina yetu na wewe lipopazia, basi wewe tenda nasi na tunatenda.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 <muchirikin>. sema hakika mimi ni mtu kama nyinyi inafunuliwa kwangu ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu basi nyokeni sawa kumweendea yeye na mumtaki msamaha na ole wao wanaomshirikisha alladhina <muchirikisha> la <muchirikisha> yutuna azaka wa hum ambao hawatoi zaka Na wanaikataa akhira Inna alladhina amanu wa amilu ssalihati lahum ajurun gwayur mamnun Hakika wanawamini na wakatenda mema watakuwa naujira usiyo naukomo Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu Surat Fusilat au Hamim Sajda imetiremka Maka Surahii imeanzia kwa harufi mbili katika harufi za alfabet kama inavyofanya Kurani katika sura nyingi Surahii imeeleza katika nyingi ya ayazake shani ya Kur'an na mambo iliokusanya yaliokusu bishara na maonyo Na imeeleza msimamo wa washirikina kuhusu Qur'an katika kuipuza na kuupigia vita wito wake na msimamo wa mtume kwa mnasaba wa makafiri kwa kusimama imara juu ya wito wake kwao na kuambia Hakika mimi ni mtu kama nyinyi inafunuliwa kwangu ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu basi tengeneni kumwendea yeye na mumtaki msamaha Na sura inaingilia kuwakumbusha washirikina uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika kuziumba mbingu na ardhi kisha inawahadharisha na yaliowatokelea watu wa mataifa waliokaribu mno na makao nao ni Kinaadi na Thamuda na inawakumbusha siku ya akhirah siku yatakapowashuhudia masikio yao na macho yao na ngozi zao kwa yaliokuwa wakiyatenda na mjadiliano itakayokuwa aina yao na viungo vyao siku hiyo na watavyaoomba wafuasi kwa mula wao mlezi siku ya kiyama Mola wetu mlezi tuonyeshe wale walio miongoni mwa majini na watu ili tuwaweke chini ya miguu yetu wapate miongoni mwa walio chini kabisa na kama ilivyokuwa mwendo wa Mwenyezi Mungu katika kitabu hichi akisimulia habari ya makafiri husimulia pia habari za waumini basi sura Emesimulia habari za waliosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu kisha wakasimama sawasawa sawa, neema za daima alizooneesha na akalinganisha baina ya na shari wema haulingani na uovu kisha sura inataka watu angalie ishara za uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu zinazoonyesha kumkinika kufufuliwa maiti kisha inaregia tena kuzidi kuwakemea wanaozigeuza aya za Mwenyezi Mungu Na kwamba hao hawamhofu mwenyezi mungu, na kwamba hakika kitabu hichi, hakiingiliwi na upotovu kutoka mbele yake wala nyuma yake. Huu ni mteremisho uliotokana na mwenye hikma, msifika, na hakika ujumbe wa Muhammad, si ujumbe uliozuli watu. Nasura inathibitisha hulka moja katika hulka za binadamu. nayo na ni kuwa mwenyezi mungu wakimnemesha mtu huipuza haki, na ikimgusa tushari, anakuwa na madua marefu marefu na sura imehitimisha kwa kuthibitisha mambo mawili muhimu kabisa nayo na ni la kwanza kutaja kwa Qur'ani tukufu yenyewe haki iliyomo ndani yake isiyo na yoyote tutaonyesha aya zetu katika upeo wa macho na katika nafsi zao wenyewe mpaka iwe bayinikie kwamba haya ni kweli na la pili lake kuwa hilo wanlolitegemea makafiri si lolote Ilani nishaka tu ya kufufuliwa ili kuwa nayo, kafiri na upotofu. Ama hakika wao bado wamo katika shaka ya kukutana na mula wao mlezi, hakika yeye amekizunguka kila kitu. Hamim. Hizi harufi mbili katika harufi za alfabetezi za funguli ya surahi. Kama ilivyo ya Kurani katika sura nyingi, ili kuzindu wa watu watanambahi na pia piya dalili ya mwujiza Kurani. Kitabu hichi limteremsha namnaye pekee yake kutokana na neema ishajie wa neema kubwa na neema dogo. Kitabu hichi namnaye pekee yake kwa wake, kwa matamshi na ibara yake ya utungaji na kwa maana inavyopambanua baina haki na batili, na bishara na onyo, na kuzitengeneza nafsi, na kupiga mifano, na kubainisha hukumu. Nacho kinasomwa kwa lugha ya Kiarabu chepesi mukifahamu kwa watu wanaojua. Shenye kuwa habari njema wao waamini, wenye kutenda kwao tapata neema iliyoandaliwa kwa ajili yao, na kuwahofisha wanaukanusha kwao tapata adhabu chungu iliyoandaliwa kwa ajili yao. Lakini wengine wale kitu pili mbali, wala sinafikie nacho kama kwamba kusikia. Na makafiri wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam Nyoyo zetu zimo katika mifuniko vezito kwa hayo unatwita ya liokuzuta ulidia ni upweke mwenyezi mungu. Nama sikio ni mwetu mna uziwi. Basi ya siki, hayo unatulikania. Na baina yetu na wewe lipopazia nene na lotuzuia kukubali hayo uniyotuletea. Basi fanya utakalo na sisi tunafanya tutakalo. Ewe mtume mewambie hakika mimi sicho chote ilani mtu mfano wenu nyinyi. Napata wahi yani ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba wa kuabudiwa kwa haki na nyinyi ni Mungu mmoja tu. Basifuateni njia iliyonyoka yakwendia kwake. Namtake kwake msamaha kwa madhambi yetu na washirikina na wa zaka kuwapa wanaostahili watapata la Na wao tu si wengine wao ndio wanaokataa kuwapo haiwahera. Hakika waumini wanaotenda mema, watapata malipo mazuri ya sio katika.